ملایوی دو پټه اڅرټای شاحر د توید سنت 63 ان مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزدې مینټور دنګیراو شوګی پروپرټر انور شیر توحید موبایل نمبر 03015710124 لدې تویلې شفا سات د پیرانبر خلاف منصبې جوړوار او مقابلې کې خلق یو ځای کواو مردو غریبې موږ مسلې هي نه موږ یې اصلاح کړو د نورو خلکو کورلغه دا او د موږ د نامو دی دا د چالاکي کوله که الا انهم هم, هم المصدون ورایې کې نن دی فساد کوي ولا سله شورون دې کې اندی سوچ نه کوي شور پکې نشتا او پکې نشتا کې دې په ساعتونو رسو تاوي چې دا مسلمانانو سره نه استې له خپل مقام چتول ويا پار بخل خیال کې زه یې نو کاټر سره نه استه په تاسو کې بیا دا لې مخکې مؤمنانو پورې خاندل نو تاسو ساعت ستوي چې دا راځي دین پورې وخاندل دا غي اصول پورې وخاندل نو باڅ کې کړه تاسو زان د مؤمنو مسلمان وې وإذا قيل لهم اتركوا اليهود والصريه اامنو ايمان راولے اخلاص پیدا کے پخلی ایمان کی کما امن الناس لگا سم چی مان راولے دے, دے خال کو صحابہ دی الناس صحابہ کرام دا ایمان پر کار دے تش دخل خبرنا جب جب دی وجہ اامننا تغدار ستوتی بونس دے چی اامننا اگر وینا مومن شیزو تش دخل ال قندی کنا ایمان راولې لکه څنګه چې صحابه ایمان راولې چکوږي شي وي نو د درې وخت نه راځلې دا بل کېدل و زیړ بشو کمزوري بشو سب کې برابرې و تل خو د ایمان نه دی وړې دي چې لږ کله دا څنګه دین دی دا ځان روکول نه نه بل کې په دې بښاله دل چې څور او د سختو تکلیف راته وګټ وشت شي وي د ټولو تړلې سرونه د دې ته راکلې شي انا شانت جیل نو دا چولې شی انور ته تدل شی دي ګټ پی خشي دي نو دا ټول سختې دي کنه او دې د دین نه نو امن ننل دې تاوي چې دازې ایمان خالص ایمان چې د جهاد د بارک بران شو نه یو صحابیلانو ومنره دلانو ټول عامنه د کور نیم کو نیم میرول نیم پري خو او باکر دلان حلالو نو چستی مندل ټول راغون کلو را بیدو دار جیحاد دا پاره دازه کاری کاب تازه کورو رکل دیو چو دا جماعت یاد جیحاد و تنظیم دا خبره شي نو بیاد تملی نیچه افراد سره وزاره کو دا باوتا تاوان خکاریو دا کو ایمان نشو نو قرآن خدمت بسنگ کیگی چې تنظیم سره ربط نی تعلق نی او د دین خلق سره مینا محبت نه نه دې تقوی ایمان نشوې څه څنګه ایمان یاده دا ایمان او قران نه دې څه څه کم یاده هغه باندې چې قران د تا کم یاده چې میا ير د هغه صحابه د صحابه ایمان او عمل هغه میا ير د ک چې ایمان مضبوط او عمل خیر طوګا ایمان له کنه عمل ایمان دغه معیار یاره جدا او توجیل شي واید انو امینو ایا مونږه ایمان راوړو کما اامن تصحا هغه څنګه ایمان راوړې دیوته ځواله صحابو ته بيوقفوي نو دا ځخالو کې بيمانه استقامت راشي ده په سر کې ویلوه انو امینو سره مونږه ایمان راوړو لکه څنګه چې د خلکو راوړې دی ایمان چې وسان لیونی شمیر په دین باندې نو قران او دن او سم لانه کل رئیسا دن پر سیاست پوئی گئی نر دن پوئی گئی نر دن پوئی گئی قرآن وید اکشان تیمان برول الوالج لانیدو تا خلقوئی تبا دن لانیدو تا نو اگی ویلو انا امنو ننگدا سیمان رولو نوچه صحابو پناش قدم یو صلی نروانیدو پاپا خلق بروقف ده انا ایننهم وارے اکی نن دی بقل دی او قصری ولا ک اللہ علمون لیکن دینه پویږي ایلم پکې نشتا انه جاهلان دي داشmare ده حی ایبن دي چدا نو دیار استقامت نه محروم ش چد وکا پکې راغل ایمان کې دوکا نوبیا رست و زراته عمل کې هم دوکارا دي په پا پایو کے پا و نور و ماملو و وعدا و جهتی بی آغاد و اوکا نمگل رازی تجارت و مسلمان با پا عمل کے انہا منعید نور و بارخا و اذا لقو الذین آمنو کل جیوزی مومنانو سرا املاقاتو شی آمنا وائی منگ ایمان راولدی مومنانو سر جیوزی شی نو قرآن اگر تلقوو ملاقاتو کل و لجول وإذا دي خل أو دا خلو اله جواب لا شي دلا ش او خپلو شریانو مشرانو تهشا نمرادلته کې شریان مشرانخه او کوباره روسا د کوپر او بل د شاط نمراده دي کاردي جويبه د خپل کوپه خبرښکاره کوي په د خل داس جپارده ل کوولکن نه او سبب کاره لږ اور دیر زور د وجنه به کارین انکار کو دا یا د نفاق مشرانو و منافقانو جريده شیاطین و خلوا منا ان سربو کلچ دی و فصل الجریده ناری و تمو کنا چر تاسو رس لبا جوړه کړیا قالو ان ماعکم و ای اقن من غا تاسو رمل ګریو تاسو په دین باندې کلاچیو دین ګره زمون اگا ده کا ته پرنیکو ناری دارو بنائس ذاتاؤو جزائر ازیو بيسورا نا سپاشي ازیو سورا ليندينجو کلی موندا تو کرا کرے تو کامارو دیوتا نحن مستهزئون تلوار مکہ کے خبر ہے کوئی اور ہے یقینا منگے توقجون کی دا سوری ادی پوری منگ سب لگو تو کہ تو اگورا دیرا نہ نا بھی خوشائلش مثال یہ را والے نے منگ اسیرا ملگریو موږ ور پورې دو کې خندګو او تاویږي تاسو لپاره دیس رسوله کوو زو رازو کنه نو قران وای الله یا سحذوبین الله دا خنداو کې دی پورې توته ور پورې کې خنداب ور پورې کې دا خنداد سزا راخه چ څنګه الله سره مناسبی نو دغه بلغه بل عمل موافق سزا ورکې نو دا خنداب شکل کې به نو جنت دروازه به تاسو کولی او کې شرازې جنت راځه راځه نوی دی برامنډي کې چې روړو سره وګوارب باندې دې وسام نیمګړی نیمه څو ډوډۍ پاتې شي مؤمنان ګور pore او خاندي چوله ورته جوړ کولایونه شه او بل مقام خدي وګوري اولار لار باندې وګرځم چې دې دوی راځه لکه په دې معنی تاسو بولځه جنت ته تلینو اته لږه غوالل شنه غلار داسپل او بشه جانم ته بلشي نو دار دی او ټوک او سزا له دې ډټوک الله یې ستاسو بهم الله با څنګه وکړي پوری هنسي وړ کور یو کی او سزا بوله ورکی ویمدهم فی طغیانهم او ترقی ورکی دې لرا په سر کښو دي کی یا مهون حال دار چدي سرګردان دی نه تخیال خیال کوي فی طغیانهم متعلق دې دوه یمدهم فی عمل سرا وَيَمُدَّهُمْ فِي تَغْيَانِهِمْ تَرَقِ وَرْكِ دِيلَ لَا تَصَرْ كَشُدِدِيكِ يَعْمَهُونَ حَالْدَى رِجِدِي سَرْقَرْدَانَ دِي زرع نغالسي رجع جدي رج خواب وشالش نبیاء بحرونش يَمُدَّهُمْ اُقْدُول تَرَقِ وَرْكُل او زِعَطُولُ تَوِيدِيشِ تَغْيَانِ امراض دا غير كُفر ده أول داغه خلک دي چې وې غستا ګمراهي په بدله هدايت کې ایمان بري کوو کوفر او گمراهي و وخته نو دا خلک ته تکامت حاصل شي ایمان حاصل شي بالکل نه تمره د تجارتهم پس پیداونه کړه تجارت دي و ما كانوا مهتدين انشدي هدايت مون دن کې تجارت ګټه او پیدا او نه دي لار مون دن کې تباہ ورباد شوک نو خیال کای غوری چې په دین باندې دنیا وانخلې د هدایت په مقابله کې او د لاله توه زمري وانخلې کینی تباہ او برباد بشه ووته مثالو وګورم چې قیمتی څه پرې دي او اذن واخلې علاوه نه محروم شې د هغه قیمتی دا د ایمان او د عمل دوه مثالونه ذکر کړي چې ګوره د دې په ایمان کې هم استقامت نشته تطامل کې هم استقامت نشته مثلا کومه لکه چې تاسو کېدنه نارو مثال دي دي دي دي. د دې په شان دا غړې چې جبال یکور استل کېدنه نارو ډېر په کلو کوشش وربالک اداسه دوی چې آرواو یې او لار رښتاره د ځنګلو فلما اضا ما حوله پس هر کلا چرانا کلا دیور د جن ما حولو چا پیر زهب الله بنوره بوت لله را د دینه ورګه خدای قاعده و چې اه وتو شو یا ختم شو دې ټکله دا وې آمنا چې ایمان راوړل دي نو مؤمنانه څه راوړله مال نه کې شریکل پیدا او حاصل شو کنه خدای دې شو لپاره څنګهل کې چې ور بلک ایمان دا چې څرګار یو ایمان هڅ په ښه صالح ور بلکی او کله خشاک ور او وبامړ شي نبي ولا نور خشاک نه پکاره پکاري کنه ور خو بلشي دګه نور تنظیم بوله خشاک به د ساتي اخو بیا مري نو دي چې کله د ایمان خبرات له پاسې دیلو را بیا کاذرو سره نه بیا د مانځه خیال ساتو نه بیا د دین خیال ساتو نو خو بیا د نور واخني بلکې حضرت اي مونتا سره ملګري شو ته خپل ورخ پکې غوډي نورالات لفظ بوتلا نو نبدا شخه چې دې ایمان اظهار وکړ نوراو تاسو ا جکه له کاچرو سره عمل کوي بیا وې نو اگرالات لفظ بوتلا اوره نو زهوره د پاتریک بیا په دوست سوزی کنه زه حد الله بن رحم بوتلا الله رانا دینه وترجهم فی ظلمات ا پره هو دلی اروکی لا یبصرون چنو وینی لا وروذ نختارې د پیدیسوړه نختارې نقصان و نختارې څو چا چې سړی کليمو وی نو د تا نارای شي مؤمن شي دغه په ټولو مرکی واسل بیا دا هغه په طریقا تقاضا ونه چليږي سواری نو د بنیاونو نو والی زکابر نو د مردگان او د پیرانو مننګان نو والی اوازونه ودا کوي سلامات شه ن امون زینشتا زکات زینشتا وړاندې نبی دې نه نور څو دین په کار نه دی پوا نو تشپا آمانا باده کامیاب شی نو تشپا آمانا تا قاضای خوبرا نکلا کنا سنگ ترداغ منادقانو نی ارتقامتو نی ایمانو نن په مسلمانانو پداغ منزل روان دی الله ذر حمو کی چو تشپا کلی مو بیغم اکی گی اداوی باقیبا مین باقیبا مین پڑھ دی رابان دی توبا دام خبر دی سنگ در بانده پڑھ دی نوڑے کو او خروج موته ګرځیا تا تنفقر دے کار کوي نو تطول کنا دا خبره دی را کوي برا لره درقی ولا کافر نو ور کوي تاسو څنګه تاسو مسلمان وے د اسلام په تقاضانه चले کې اسلام پیجن نه پتیارو کې پراته خلک تبتیارو کې غدیا سره نه پیجن چې داسې دی کو دو سرو خفت او د پراته نه مبیدا ټکر اور بچ یاره چچا تا دا ورګو لېجن نخپی جنیا بیان نباد صمم بکمون کان دی صمم کان دی صات تاو وره ده وقت پشان ده جمعنا را تا یاد شیخه کان دی ووگی کار نکی ازا بکیل ویسوره ده بکمون خبر نشکوله وم یون لاند دی نظر نلگی وراغچ کند پیده کار دی اپی نشیخ استی کنیستر گیشتا نظره لگی وینی و دین پینی وینی خواه بک من چارا جانده اوامیون رانده دی نا اوامیون دسترگیده که نه ممکه سرگا جوده شویده اوصمان که ساد دخواه ده بک من میانس که ده اگر اوگو نروس توری سرگی مخ که ده اوخلی ده میان میانس که ده اما نه زهن دراوله چه کانه دی ساوریده نشی ده حق چارا گانده که حقو پیجنی خو وی خواه ویلی نشی دو یاړې ګما هغه نشویلې هغه هم نه رااندی دي چلا چلا توفیق ورګناري وېدې يهودي الک ملک پیغمبر اسلامي د تاسو لتل دا باغ وختو د نبی اسلام کليمو وچوایا ناغه خپل ارته وکتل بیا د نبی اسلام بیا خپل ارته وکتل خپل ارته نوم کارکیگی خوبصو اجران دروانه لازدانیلوان دیده سپلاران داسی رو اولاد بیا داسی رو رسی نو سپلار پاوچه گوره که قد دو کنو سرمندن پولارو باسنو داولی دادا ما شومانی کنم چاگی ملوخ تورسی و بدی پوه نشی کسوکت تاپوسو کنو وی مور نشتا پلار مینشتا مور وطا پلاری هیلی فاقا نو کور پی جنین و دن پی جنین و نموز و دس پی جنین آس اپلا رده فهم لا ارجعون بس دین راگر زیده کم رحینا دین رازی ایمان تا خوک صیب من السماء جا پشان درون باران ده دبرنا کلوالیاز نده کلوالیاز نده کلوالیاز نده کلوالیاز نده بس اللہ ورولیش دار ده نچی و من السماء هر غسطوی چستا در پاسی دبرنا درون باران راوریگا صیب در صاب یصوب نده وریدو توی دش مثال د درون باران دي چې باران ول خلق فکر راګيري فيه ظلمات چې بالای کې تياري وي ورا ودن او ګرزاري وي ګرځوي او پلاقوي बिजلي باران د ودایي کله تياري وي غرمه کې بداس حالت جوړ شي د وړه او رعد او برق پلاقا نو په داس باران کې جو څوګلاګرشي حالت سي يجعلون اصابعهم گرزی گو تخبالی فی آذانه هم کلو گوگونوکی من الصواعقی دواجد تاندارنا حضر الماوتو دا یاری دا مارکنا چیس نمروشو نو دغه مثال چا چپران بیانیگی د پاگی که ردید عیبون دی پاگی که سخز زجرون و عیدون دی نو دی گوگونوکی گوٹی ورکی چلکا گوگونوکی گوٹی ورکی اصلا جتا نو قرآن دا آواز و ملتا کس شیو اسر را بانده کنو نو یاریگو چه ملونشو ایمان رو لولو جتا نو روی ایمان و تداسخ کرده لکه مرک او دو قرآن اصر اگه و تداسخ کرده لکه تان دار نو قرآن او ریدو سره مسلمان مخوشالیه او بدانوی شیرا مکوی دا درسو بانکه زکر چه مونگا رامگورنو نکویگو خبرو باندې درس جایلان بکمشتاقه یاریدو قرآن دا درس مکوی دیو خوا مونگا ټیوی بیا نه پوئی کو دین کو غو نه کې کوټه ورکې اللهوما حیتم بالکافرین الا را يرون جری کافرانو لرا دا نن شخلا سید یګا دل برق نزدي دې د پړق او ترقی د اسلام یخصو ادوارهم جو تختی نظرونه دي چې اسلام د ترقې مینی نو د سترګې به چوندیا پاتې شي خیرا نه پاتې شي چې تاسو چله کو چې دامن ختم کړي نوتمر خانه هغه ترقی کوي مستغرب وترایسته پاتیشه ایراني چې داسنګ چلې په اسلام سره چې سودا نخری کوي انم ولا بدل کې جداد د شتګردی دا ها جهاد ته اسلام ته د شتګردی وې نو لګیا دي مسلمانانو باندې بغلم کوي ختمولې کا حیران به پاتې کیږي چې دازې کې تور غدر سره مملکا نوالته بزرګونو او نور مسلمانانو چې پښتمل کین ای سره داسکه نو ته به یو راټولې او درې باندې دړیږي اسلام سره ډوګګ مکرای چره کلم ما اضا علیهم ارکلا شرعاشدیتا مشو فی زیرانش پاګای کی ګور استقامت پکې نشتا وقذا اغلما علیهم قامو ارکلا چتیارشدی باندې ندی او درې جی چې پیدا بوت حاصل شونه به اسلام زنده‌باد روان بشي আজি تکلیف نمال خرج کول بناله ندی ابودرید چیر نه پوئی ګو چې څه چلو کو نو دې تردد چې استقامت قامت پکه نشتا دا ولی پدې کې ناګار چې وتون نه غلې وکا چې مخته زګر شو ولو شاء د سمعهم واد صوارهم کچر فقید الله نو بوتلې به کوګنه د دې استرګه د دې ته ورکلې چې دې ودا ظاہر استرگی او گولا بیتے بستیو کارا کلو ران دکلی بیو و اللہ محر باندے نو. او قدرت انشتخج دا سیو کی ان الله علیہ کل شرع قدیر یقین اللہ بار شبان دے قادر دے اسلام با پدی کی چې صحیت و بوبا سی الله اللہ بندگی شورو کی نو د دے عام خلقو دا دا عبادت حکم کی دعور توحید او پاغیبان دی پیرز دلائل او اسباب د استقامت یا ایوها الناس عبدو اے خلقو عبادت کوئے ربکم اللذی خلقکم دراب استاسو اغزاد چی پیدا کریے تاسو دا دلائل دی عقلی پیدا کری کنا نفسی دلائل چیزا انتصو جکر والذین من قبلكم آغا خلقم پیدا کرو چی مخیو استاسو نا عبادت اوکی لعلكم تتقون دیر پارا چی تاسو پر ازگار شے نبچ عبادت سردان پیدا را کنا چاسوغنه کی نوران وی ریته چې عبادت شروع کړي چاسوکه یي عبادت خپابه ندي ریته عبادت شه څوک چې خالص نه دي عبادت یې او ته یي خالص کې خپل عبادت قییا وکړه کلا کلا کی نوران وی می سوال کوم چې پرزګر شه الہی الله غزاته ثمك الضی نور قتيل لکھا الہی غزاته جعل لكم الارض فراشا چې ګر لري تاسو فرش وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَاصْمَنْ جَتُوَ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ وَرَيْدَ بَرِنَاءُ بَوَ مخلق باران ذكره فلسل الله ورئخه ورن نزل قرآن نزل فا اخر جبهه منت تمراض رزق لكم فسروبازی بده سرا قسم قسم مئوه قرآق ستاسده پارا قسم رن با هر دیغا مئوه قسمون دی رزق اللہ کو استاد یو طارق اور اکرے تا آمدی انا تمام را فلا د جعول الا لله ان داد مگر د وی د الله سره شریک وان تم تعلم ات اصبو یے چې الله پسند الله پسندو سوختنا او اگر شریک نشتا خطویګه په دیوازه مشورتا چت چاسرا امدادو کې نو تا ته اخر کې وي شخه د خدمت زبصر نو چې کله لا لازمکه پیدا کړاس مان چت پیدا کو باران د لوی پاګه نیوی راو باسي نو څنګه وکړ چې الله زبوت کومه نو تعتوی فلا تجعلوا لله اندادا ته دا یو کار کده د نړۍ ده دار ساره سي چلا سره شریک مځول نو دی وسوي جيره د راته دغه خبر او کړه چریان د کلمانه ها کما کله چویلو چې ته دیلن ګرلو لري کنه دیوان بابا لري ناګو یاره داسه لريان کلم دزداه داسه لريان کلم دزچي د لريان کلم چنشن وی لیکا جو په دې دین کچکیږي بل په پښتون کچکیږي نو کوم خبره او کوم نو کله نو ته دا خبره اوګه فلا تجعلوا لله اندادا چلاله شریک مجول حديس کرازی تطوس یو جکم ګنال ویله ابي الرسول وي دالویر چې د الله سره شریف جوړ کې ګورا پیدا کړو مې کنه تولیا سره شریف جوړه انداده او د شانتې نبی له سلام د صحابینو تاسو کړو د دې پارچې د متوجې شه زه په کومه باندې خبره چې د الله حق سره په بنیا نو ناغوي الله پیغمبر تبه علمي نبی له سلام او د بیاځایلو چې دا دې ايا بدو هو ولاش رکو به شيئا داغه عبادتو کې اشریک وراونې کې جوړنې کې اول دا بنوې چې پاللا بشي او پتا بشي دا تاو سره لاس وختې جللا سره بنيان جوړې کړ نبی الله سلام ویلوه چې او څنګه تاسو وردا سنو چې ماشاء الله او شاء فلان هغه کار بګې چې جللا غوړي او فلان کې او کې نه نه دا و چې ماشاء الله وحده بس اخذ دي چې الله غوړي ما شاء الله وحده فبل السلام تجتو تنويلو شي ما شاء الله وشئتا اكبر شيء الله هو اللي هو توه هو ولي اكبر داو جو پیغمبر داك انا نوين جنوي ندن زرد الله سر الشريك لما دا تمكوا اسلام ولا كلا نوردي وج داويل شي فاللا باشو او یا داویل چې بس الله بکو او د ب کو ت د چې په ک و ته اشاره چېه ص دا شو او په د و کې چا سره چړ دی الله که نه که بدارو منډه ترړ والله ی د مک د مقعه یا د تلیف بل سره پیتونونه بچ کو ددی سی د منډه او د دا چولو د بل داخواده ک چا چړ الله جوړ نو دا چې بس پاکو چې د الله بچ کو داغه و سره ظاهری ارصوک مانی اوونی چاومن دتره دوواله او کدا و سره او نو مزهین کې راشي ویل و سره ندی په کار که جز الله بچو د بچو لبس الله بچو نو بیا مخانه سوچ دا چې چې بس الله څنګه بچو چې دیواله سبب ګرځو دغه قوت واچو رائټینګ نو سره دا کاتی دا چې ته یو جواب دې الله بچو اداکر الله باندې سره مې چې دلال ذکر شو نو د قران څخه دا تاسو ذکر کیو اسمحکیل الاره بفیش نو شک او خلکو کاو کنه نا پوا نو قران مجدد د اصلاح کوي فایل کنتم فیرایبن که شریعه تاسو په شکي مم ما نزلنا علی عبدنا کتابنا چنازل باند باند فاتو بصورت رو پشان دا کتابنا چې نازل کړي موږ په خپل باندي باندې فتو بسوره تم مثلی راولې یو سورۃ په شان د قران د دې په شان وکي خو کولای دي په شان پکې یو څه طرحه نوم وټی دا, دا پشان داست جوڑ که چه باغی که یا فصاحتی یا بلاغتی یا خکمتی او یا باکی اعجازی چې یو خبره پاکی را یا ردی بشان مشابهتی پاکی خالفاظ با کلماتو کی نوم بمونگوه چه دا ٹکتر آوری دار بنده کتاب ده ونشی رو ریخا ترنن تاریخ ایران الله سوارلس بنزل سوکاله شو چلنج ده مستقل راولی او صورت بشان دره قرآن وعدو یوشر ادا اقم من دون الله اروع لي القمدد غارن سوا دال لنا استعص جو سمره ولماو شعراف وصحاب لاغادي زهماري دا غرجما کده قران بشن جوړ کی یا مطلب داري چتاش اتا ال حوائے نو زه ارید بچو موازو کی هغه بچو ته نشیکولې تغید تجزيو کی چاله کلا تمو قابلی ور دیو مون سر هندادو کی نشیکولہ ته تا مرد تجزيو دانجه کې اجازه ته ولا ورګه وګوره دا ځخ خلق متر شي دانته علماء وي چې په مطلب باندې دی معنی واغ سره شرک بوزا لیتاو لګدل <سؤال> ته قرانوي راول بلا قل مدد ګران او معنی پکې ده دا سوعد الله ان كونتم صادقين كه دا سريشتني داګه بداوي لګدا څه ویني کې بداوي چې ګوره قران نو جوړو بلې نو قران دا مطلب دا څو پر خلک وکړل وکا او ياغا علنديو شيد اسلامنده فیلن تفعلوا کچردا کارو منک زکات تا سو اجزیه نشه کوله ولا تفعلوا او هیڅ چرې نشه کوله زکات کتاب ده لن د نفر تعید د পারা پرانمون کې وښکه هیڅ چرې نشه کوله تر مرګه ځانستلې کې په مقابل قران نشه کوله فتبن النار الاتی ځان بچکه دور هاګنه وقوده الناس والهجاره چکرشاک ده اغی خلق ده او گٹی ده حجارت ده نوی چه اغا بوتان توعبدو کانت توعبدو من دون اللہ چه ده اللہ نا سواب ده عبادت کے دو ناغا حجارت ده بوتان او سو کوئی ده ده سه گٹی ری چه اور نو ده حبتی اوکار خوزی کنا چه سوکی ووری کنا اغا ور قاسم کرن ده چه سوک ده اووری چه نور بونگ تیزی گی ور سران ا او کدا وایو چې دغه غټه چې په هغه کې شرک کار شویلې او کدي و سره به موږ خپل تدبر او سوچ وکړو نو د قبر د غټه پکې نارایزه خلکه په ځان مګی راځاني شرک په کې دا بوزن ګرځي کیږي یقینا چې په دغه غاوونو کې کوم غټه کوم کاني پراتی دي او خلکه په ځان مګی د دې سره بيماري لري کې د دې سره خطر زاږي دا ځانې بوسره موږ سره دې سره ځګلته موږ او دغه شانتری چ کومزه کې د شرک دعوت کې خلقت ده دا چې سايندارونه دا چې اداري چې باغي کې تعلیم دي ور کې د خلک دهریه کې او خلکو کې د قیامت نه د قران نه ماده پیدا کی نو دا هغه دارو کانه او ګټ بم جهنم ته ذکر دا چې او تھیټرې او د ډیشاو د دې شنو سايندارونه چبالې کې सूचना راوکیږي او تصاوير راو نه حرامګريږي ملګري ګټ بلل جهنم ته دا وړل کار کوي دا غټه په ګمرا دي ها ورایت دلل کايرين کارګلش وي د پال د کافرانو وبشرل الذين امنو مونږ مخې ویلو چې او تخويف دي د قرآن په ذو کې ناګدا ذکرشه شزان بچکه ور د ورنه اذان بچکول په خې دي دانه چې ته مخالته او خاتې اذان دې بچو خاتې دزل دره بزني تلو رلبل مجنانا قران ترشا ایمان روا سي ایمان چمکه رته وي او تقوى اختيار کا دانه بچکیغه ترنه دتهوي تاخير او بشارت غير ومشر الذين امنوا وعمل الصالحات او دې ورګه خلق له ایمان رواه عاملون اجرینه که ایمان سي او عمل صالح د په ترکه عمل انځار خدای خپل ګوتم بود په طریقه باندې روان دي ته بلورو ټکاو په چالو یو خدای ګوتم بود په طریقې نه ولېدا او مسلمان د خپل پیغمبر محبوب پیغمبر طریقا خپل لاس را پریږیو کته ور دي اما تي خپل پیګړي نو دغه نا ګوتم بود والا خلنې چې تابعې غواتل کواله شټ کنه تابعې بربادت دي او دنیا کې پاگل زړه دریګه هوکلاک دي نو ګو مسلمان په صحیح طریقه کله ښه نه دی دا ګټولې کامیابیای دی او ایذہ صبره ده او دلته الله تعالی او ورکی له ونه غته ایمان او عمل صالح دا د کامیابی اساس دی د بنیاد کې زکه کړو که ورسته برادي دا ای او د مخیه موه کم چې عمل ذکر شد مؤمنانو ان لهم جناتین یعقین ان ذی بارا جنۃ نوی تجری مین تاه دل انهارو چویګ بلا اندراګنه نهرونا دا زکه سره خوشاله نه چې بنگلی چاپیره نهرو نه یو اونې یو ټول ګرباونه خسته ځایې نژړی بغلونه خوشاله کې قرآن ورته دایڅې ته دوزی ستاره عقل په نسبت اغا دې نوروم ډېر خسته ځای ډېر مزه دار دی دار چا دا محبتي کنه چې رانو غداڅې ځای ته نه آلي چل تا یو کوله کوله نخلیستاني نور ګلټي او میوي او چيني یو کوله کوله وبويږي یاخ یاخ سوری او که استقوری مزیدار نو قران وی ذکر کړي کړه دینوم زیات دي تنه شی ویل دومره دنیا کې لګ مهنته او کړه صبر وکړه ارزه پکې دی ورده کله ما رجو منه من سمانات الرزقان ارکل چوکریشی بدی بن دال جنته میونه ز قرای کو من هدي جنته ننا من ثمرتن دال میونه یا میوه ولا برسل ی رزقان د قال قرای کو اے وړا لوی شي کنه اصل دیوالور کی چوخري کنه آلودي بوي هاذا الذي شوي د مغ ته مخي و سپدي جنت کي جکلي وړا لوی نيازيږي به خور داغه خراق دي خصوصي خراقونه سو د من قبل مانه د کي زمختي دنيا کي را لا کړل شي سمانه جزير الاكن بس تي و شت مش ترګل ولكن وعده او پليشوا رضا شواله کي ترع کلي ان موږ یو څه کله واخړل او من قبل زو دهم و چې دا مخ کې کوم عبادت او عمل صالحو نو هغه را لټوي چې موږ دا کړل نو دا چې دا جنت کې ا دی کې بیا بیا ارزل بوتا رواني ا دی یو وي بچنور و تو به متشارح ا را وني شدي تا دامي وي کې بیا له کې متشا به چه شکلون با یوشانی او خواندون با پیال پیالی اوی دادا تعجب پا مقام کرده ابلاغ خبره ده چه پیوسیس تاو گوری یوشان یوشان خکاری اچه خواندونه گوری ناغا جده جده اینو صدوی او گورو اچه بخوانده ده سوز دنیا فراغ اخلی چه شکل به دنیا دمی او بشانی اچه خوانده او گوری نو جسمکی داسمان دا ولا بیخوا و لهم علیه بارہ په جننتونو کې جوړای دي پاک کړي شې خذری خیفتا فرې جننت متہہراتن پاک کړي شې دبد اخلاق او بیمارو ژوند دګړو پسادو نه وهم فیها خالدون علیه بارہ په جننت کې همیشوي سمرا نعمتونو چې هغه ولا او نیویې قراقونه والے ورکړل نهرو نه او بیا نه والے ورکړل همیشه والے نور ثوانی حدیث کې راځي چې الله به موږ نه راټولې چې څواله یا دې نور به څواله چې سې دې خواته را کړل نو آخر کې خپل رضا وره چې دا مو سره وایلي نام درټول نه ځاتي الله دې څنګه ټوله نصیب کی یو جواب اوسه د قران مبارکې وين كنتم پیرېبن نو کله چې خلق ومنله شرداد الله کتاب دې او بل کل دې مقابلې سږنه شکولې نبی ويونه د بیا چې او د الله کتاب وټیک دذا دی او دا پهې کې د ماشی که دا پهې کې د میږ د مچزی ک دا د الله د کلام سرهسمښي چې د زیاتېنظر دی وړو خبرکر کې نو جواب ان اللهله یقین الله باک نه کو نه پرسان حیا حیاي نو هغه یو کار بیا کوي نه پردي نو کله چې د الله په جناب کې دا للف استاعال شي نړ مطلب دا غه سهل نتیجې داګه د دا لري چې کله کار پریز نه کوي نو کله چې د الله بجناب ته ذکر سره مطلب دار چې الله نه پریزي آیا استحي نه پریزي آیا بړواج بیان کی مثلا ما به مثال له هماشي په ما فوقه یاد پات دا غه مثال دې ذکر کده به غته به غته ته ویل شي شغی تماش کې چې کوم سپوکینه هغه د باغودا وي پک ماشه ته وي او څه او نه ودا کو باجی کنه ویناو باغودا دځه ټول یې دا خپې دی دا وځري دی ټول ټکړي ټکړي نه هغه ما اگر لږ کې لږ لك ماشي داګه مثال ذکر کې فما څوک آیا دا دغه پاسه چی اندا زو وځر راغمت چې دا ذکر کې اګوران دا دې جبس دې په انسان کې ولا خراګګر زولې دیکھا او کمال مال بګېداري چې ترسو اونګي نو بچي اصل کې وېدا څنګه ري بچي رواني ا چې کله مور شو نبا ځاله کوځې ودوني دې وینې ډرا په نیولیو کنه نو بندا ډو خزرون خزر نه غي سره ختم شي عمر شي ها چې ځان به ترسو چې دیوګي ا چې مور شي نه بیا به د د کمال نه او د بندا سره منکو پریزا در خناهو را در عطیب سرمن که خرطاق نباسی اوینه تیر او باسی خب آسانه باید نخواه نو توه مثال ذکر کرد آبا خود عطیران بلشانده چخپی زیادی دی وزر اشتا بدن دی خرطا می اشتا نو یو جواب دارده چه گوره تم مثال تا مو گوره تمو مسلحو تاو گوره چه در مثال چه در پارا ذکر کرده چه چه در مثال بیانیگی نو که غسلی پخپز درونی نو تک دا چې چه مثال دا اغا پو مناسب نده او چې کلم و مصال لہو چه اغلا مثال بیانو چه اغا سپک ده نا احل ده نو مثال دا خود دا خود دا پارا سپک بیانیگی لگه کافر ده کنن نو چه کافر سپک ده مثال بیم سپکی اوچ کافر درونو بی نو بیا بی مثالون کله مثال زمو ګوره ممصلحو تو ګوره اواځه مطلب دا رځتا د اسپاکي الله تعالی زه حقارت ته وړاندې مثال ویم نو دین مثال ذکر کو او طاغي کی خدمتونه کوي چې مثال بیان ول نو سګ او سګ داسه خبرو بچا د کو پری فامل لذین امنو فزغلوا جیمان راوله آیا علمون انه الحق من ربهم پس ال ویږي چې څنګه مثال خاتره در طرف عدالت دینه بسمته به خبر اخطار ک حدیث پاک کرا لو لو ان الدنیا تزنو عند الله جنا حدعودتن لما سقا كاثرا منها شربت ما او کما قال نبی صلی الله علیه دنیا دالیا بنس باندې دومره وزن وی لکه د وزر عمره نو کاذر له ګټو بنه ورکړی دنیا غدا د ماشه د وزر نه سبکاله او غوړه څومره لوې خبره وکړه ته دا مثال د ګوره خدایې حکمت ته وګوره او اما الذين كفروا هغه څنګه کړه اندي فايقولون بسغي ماذا اراد الله شي اراده خلدا الله پاک په هدا مثال سره چې دا مثال په دې ته راځه خلدا به هدا په دې بیانولو سره مثالنن مثالنه چې مثال بیان کړه په سره هغه شي اراده لو جاد به كثيرا گمراه كي باديسل ردي خلق لكذا كافر شيوي تشيرا دايكل و يرد به كثيرا احداكي باديسل ردي رتا لكذا مؤمنان شيپو شجداه طوي وما يدل به الا الفاسقين انا گمراه كي باديسل مگر فاسقان انا परम انت الذين او خلقون ينقضون عهد الله جماعي وعد الله من بعد مي ساقي بض بقوال د الله وا د دار چې د هغه عبادت به کې خالص هم خي وکنه فلا د ذل الله نو مشرک وا ما مات کله دوی مو ا د داو جو زمانه دا پیغمبر رسالت به منې واجب ایمان راولې نه غیم مات کله نور وا د هغه چې بنیا نیو بل سره کی دنیا کی د بارې چم دال لاندې سبات تګنه چې خلافو کنه الله مسعادر کی نه هر کفم وعدا اگر پرکل ا د څوک نه دا, دا فاصق دې وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ زَيْمَ خَبَرَهَ او پریکی اغا احکام چه امر کرده اللہ پاگه سر ایو صلاح چه دابا یوزه ساتلشی ایو صلاح دابا توحید سر ساتلشی سنت در نبی سل رحمین اقبل ولی ساتل تعلقات ساتل او اعمال ساتل مخیوی آمن وعمل الصالحات ایمان عمل صالح دا لازم ملزون دی مرسا زکاة لازم ملزون د تعود دا اللہ رسول لازم ملزون دے اگر سنگ بدن او روح لازم ملزون دے نحکم ایکلو رشداب ایوز ایساته ویفتدون فی الارض دی پساد کی پس مکا کی پساد داگری چه وعده ما تکلا سنت دی نبی پریکلل او اتفاق دا مسلمانان ختم کر او معمولی پیدو باندے او او معمولی دولت باندے او اویمان هغه خراب چتاور نه پلانل دي کې دمر مسلمانان عیسایان شو قادیانان شو داولې دا گاڑی لیدو زموږه ماخ کی او درشته تست شو ته وکی ا په ورته وته کی چتالې مونږ ډیر څه رشتہ دار کوی ترازه چلے پدی کې سری دسه مسلمانې هغه شپه کې تاندي په هغه چې با ته چي اسړیا تامن پکې لګیو چې توله مسلمانېږي وایته په هیڅ سره کړيږي تر څو چې تا دا خبر وکړه اته مسلمانې نه ته یې دا مسلمانو چې دا مانو سبق وکړه تا او سبحانك اللهم سبحانك اللهم غضدا کو ته دا کېدو ته نږدې کړه پړیا یې زو نو چې بل ورځ شو ابینې خو راله نه راځې ده چې تا په شپته لې مانهله هم م نه کو ت په مسلمانې کې کلږي توله ت د پ داته پهې کېږي او مرې پهې تیر باسو چېیو بحانهله هم مط د نهګ او یا کا ل کې نو دا جاله ن پووي نه نه نودا د خلون تر شوي نه نرو خل په ته روکوت کو چ مسلمانیکو نوورتهوي دي توکې نو ار این دان وی خپل خلاف د پهلمونې جوړې چرائش د مسلمانانو کار وګوره نو دا ځکه په یوبل مسلمانه کاغذې کې نابل کې کامی اجازه ودا خلابه دا غره صدقوري دا صدق سره له یو سره بل سره نو دې هغه ابن و تقی دا د جمعات څخه بل په ټې نو چې هغه وګورنو په موږ نه مسلمانې ګو توبه دا له څنګه لک دې بیا ځړیا ته دا وای ګره دا ما اجازه او خلکو وږه کلي نو جتا وږه کلي نو هغه لړټا یا غجامو یا غیلاس په دې سره غږ ورته وګنه دځه بل چېب وږه کلي نو چې هندوی دې نه خبر شي انګريزي دې نه خبر شي نه بسوي او بیا مسلمانې تقوی ستاسو وجه اسلام بد نه میږي خبردان تاسو اچکا پس اجمه غږ مګا کی الاي دهم القافرون دا خلک دې تاوان یاندي کيفات چھوڑون بالله دې زنه وروسته بعد کې نعمتونه ذکر کړي چطابا انده اللہ سنو را انعامات کردی نو نه افو عبرت و آخ لکنه دی خیال خوصا تا نو انعاماتو چی اگر صبب کردی استقامت کپدین احمدتو نرسو چکا و شکریدی داک تا با استقامت راش او بل نمونہ ذکر کی دا استقامت والا خلقو چیدم علیہ السلام و ملائکو او اگر ذکر کی چپائی کہ استقامت نو لکه ابلیس قاعدا سورنا بالله سلام عليكم بر کا پالا باندي و كنتم امواتا او وتاو بے جان وتا ملو او وتا سو موجود فحيكم نتا سو جن پیدا کړي د جو جن در ګجو جن دم در سو میتو کو بیا د مل کيداخ مرګ در باندي راولین کملدا ساتي سو میهیکم قیامت کی سو می له تور جن بیا د الله د او نو دا منه جو ځان دی کله نو دا ومنه کنه چمړکی باندې دا هرڅو خبره هم تامیل چې دا دومره دې منه دین دی دا ومنه کنه د تا په تای سره چې بیا به دې ځان دی کوي او بیا باندې تاسو کې نو ګل تا نو مینه نه و مینه الله او ویل دی کوښک نشتا هو الله ری الله غزا ته خلق لزم ما فل ارض جميعا پیدا چې دې ټول لپاره ټول دا ژه م نه اول نه امه ته دا او چې نو نو او ژه م نه امه دا دی چار سره ثابت پیدا کې را هوتل ستاله پاره تا دې کله کنه نو ثانی ته زغندی او هغه عبادت طریقې را توکول انده ځان بچ کول دا اغا پاکی دا مچه اغا اخپن نرزی نو دا غریب سو دی اپ اخپل دا اللہ دی نو دا پاکی دبل چاری دا پاکی دبل چاری نسبت کې که ده دا عرف دا اللہ دی مچه ماشمهگی حشرات لوی تر طرق مرو پوری دا طول دا اللہ مخلوق دی او گور دا اغا تابیدار دی کد اغا تابیداری پلوزی رباس سشیب اپی رو دنگی نخلک بیغست دی که الله از اللہ ذکر پریدی نوچه شی و کتر اخلاس شي او کنه دا خود اللہ پندیان نو تیم پیدا کری نو تالا محلت در کئی که نیتاب هم یوگر را اخلاس کئی و رو بدلولی نو اغازات چستاو در پار پیدا کری در سیچی پس مک کئی در جمعان تول سمستوائل السماء بیا قصیوکو بطرد داسمان تسوائن سبع 찾아 van socks oczywiścieEs poor ei Hees Hees Hees and his husbande A sabaha susaaahhalf huhu Ichi poor ei hees Hees hedem It doesn't mean he is poor he ou inimgulu you asmaah encontramos we need to do peesar ee hee allay with our friends ou cheeva gods because of our husbande it creates the names of his gold have him so, we have him to see what is that why is وې ویلې دې واستا ده وګورکړه چې تاسو نه هو تا نو د اسمان چې کر یو کو چې دا باندې لا پارا کوړ دې د اسمان چې کر چې دا چټه مخې وي کنه ار دې نو له برابرۍ اځون دی ولا جوړ کړي وهو دې ټول شیین علین هغه پار یو شوان دې په ولې الالم زات مخیت کله چې زما آسمان پیدا کړل مې انسان ته خپل پیدایش ذکر کړي او تفصيل وته کړي هغه مخې آیات وکونتم امواتا دارې تفصیل و او دقیقا او لوقل انعام ذکر په کې چې عزت ولورکه مشر له او ماضي وتا وکړه څلور نه نعمتونه په دې ځای کې وې کاله ربک للملائکه او یاتچو رب سما ملائکه ته تعالنه و توک اني جايعون الارض خليفه چې یقینا پیداږي اون کې ما بزمک کی او تابعدار باندې لره خليفه چې بادشاہ به حق بارسته زمان احکام با منی او نا تزقیبا ملکی خلیفہ دو یوبل خلیفہ با یوبل پسی برازی دا نائب مانا چدی کئی نا اول خسین دا او پو آئیو چا سیدہ نو نائب دا یوبل دے یوبل پسی برازی خوا چا پلا کار دے دنکار کاؤ نو زی بہم رسطور دنکار کئی اگلہ بدن سالیم ورکی دانا چا پلا رہ دے دنکار کاؤ عالمو او زی چرورا سیدن آگا اسنو کرے چلی یا نننن دیوبل غلیفه ده کنا د جنکار به ودی طریقه باندې را روانه کده د جنداره کی دیوبل بسی یادا جمعت جنادو به دنیا کی به انسان ور پسلا غن دیو غلیفه ش چې لا غن د جنکار نه کیول هغه لرکو اور ستا پس دی راوس انسانانو په مليو چې کتاو نه شه کولې نو دیوبل لا نور څخه پیدا کین هغه ته غذران نه نو غلیفه پدی ماناره ک چې دیوبل نائب به او ستا پیغمبر نائب دی نشو دغه استاد هغه ورځ د دین کارګول له علماوري عجیبې نو باندې ردته د اعظم عزيز او توما تر عظیم دندو د سکه د انګريز د طریقې را در عظیم او د سنت احیا د سنت بیان دا لازم دی په علماو اعلان کړه چې پیدا کوم قالو او ملایکو از جالو بها آیا پیدا کېدو بجو جنیا کې مہیو سدو بها هغه سوچ په ساتب کې پدې وَيَسْقِطُ الدَّمَاءَ أَشْيَاءَ دِنِيَاوِيَّةَ او بل الله تاسو پیدا کی هہ دای څنګه کو پیدا ځان کوه کړه ځکه چې الله اللهو ته زبانه پیدا کوم د ویته او سور تفصيل خلو ديتا چې په ریته د صداځي شي او جګړې او په کوم راځي استعمالات ډیر ډیر د خبرې یبه عرش باندې لیدلو دا محفوظ کې لیدلو دا بنده ها یا د خليفه معلومه کړه چبه شابه پکې جوړې جوړېږي او ناسبې داغه په پیسې لیکیو په پیسې خدای څنګه جګړه وکيږي ابل دا چاله کی پیدا کې نو دا به څنګه باندې چې دې جګړې په سات کې جته پیدا کې کنه ولیدا خو قسمت یې کنه نو ملایکو دا تاسو کول د ځان په کولو وپار او پاتو پاتہ دا طریقہ شوه وا چمکه پېریانو نړی په عادت کول او ځین ذکر کیږي الله ملایکو ولې ګل او یو ملک دې پات کو د دې ویچ دا اوس روستو کوم انسان په اړه کې دې باندې د پښانینو او د احصره دا رج به ځان په او کوزه کې لاته پوښنه وکړل انسان په پړې وشو چې الله سنته خبر دې تکړه او تفصیل را تکړه وانا حنا نسابحو به حمدک امونغا بیانو سره دې نوستا وانا قدس لک الوی بیانوستا نو قدس لک نو مجد بیانو یا اخپل کان پاک ساتو استاد رضا و عبادت تپارا او نحنو نصبح و بحمدک کنگا تصبیح وایو تصبیح چسو کوئی نو دا غیر در لی صواب دی واجر دی سنگا نوی بہتر تصبیح اغلا چل اللہ پاکی بانده ملائک ورکلو اغتا گرا چل سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده چلسو کوئی او حدیث پاک کراؤلو لبخاری شریف اخری حدیثو کلمت حبیبتانی الى الرحمنی خفیفتانی علی اللسانی سقیلتانی فی المیزان دوکلی میری چڑیر ایخوخی دی اللہ تا اریر اثانی دی پا جبا اریر اترانی دی پا تلدو آخرت کی سبحان اللہ و سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و سبحان اللہ العظیم دادزوکلی میری چدا سوکوی دیلوی اجر و سوابیری اور علی سلام چې مې راځه تلو نو دې در نو د غالیو تسبیح راتله لا وړه را خوا دا راغې وی دا وی چې سبحانه ال علی سبحان رب سبحانه هو تعالی سبحانه ال علی سبحانه هو تعالی دا کلماتو یې اسمان نو در خپل راتله نو داس د وای ملائکه یې جلل من خوستان تسبیح وای مونږ بخپل کار کو لدا کومنا څخه مه شوره چې تنور مخلوق پیدا کې ہونا ارزو خلق خلق کار له پیدایي ملائکه دا کار دی هغه انسان نشکولې او د انسان چې کم کارو دنیا کې له خلافت ملائکونو شکولې قال اني اعلم ما لا تعلمون ولا يقنن ظن بوېګم پاو سوځ تاسو پنه بوېګي دې کوم مصلحتونه حکمتونه تاسو دا غې نه خبر وتعلم ادم الاسماء کلهه ويقود ادم السلام دا نمونټول یاد اولاد نمونه یاد علان نمونه یادو دنیاوی اسباب او سامانونو نمونه چې دا تاسو په جنګ په کار رازي څوک چې خلیفې نه دلته خبرو نزان خبري ازان په پواکۍ چې دا قانون څه ضرورت ته څه په کار دی نو خلیبا بزان په پواکۍ کنه اوس چې خلیفې یو یې نه پیژني ا سمسې او کارتونه نه پیژني نو دغه څه خلافتو کی خا مخه بده جن کو ټول خبرو ځان راځي په حقیقت دا نه جو قانون روان دي نه ولي چې بادشاہ دغه دا وزران د دینو باندې خبرې چې دې خلک خدای دې صحه اله دې تاسو ما او به تاسو څنګه دي اديتا مو څنګه غره نو دا قانون د جوړ کې دا خلکو د پاره چغی راته ایر کنډیشنو کې کامرو کې نه استي نه دې ځای د خراباو دې بډوزو اور دې جارمینه عزيزه خبر دي نو قانون پاغي جوړي الګو کې یې ټول پې دي دا ارغې مناصر ځان ټوکا نو پاغان دا ځوان نه بیا قانون جاری کوا ان اول کو دې اسلام قانون دې ارغې جاری کنو په سرده به جار مې ارغې او شان لګي پاغودي نه کوي ګر امام اسلام ته نو موږ نو کول ټول چې دا پلان یې څه دې دغه دا طریقه دا پدې باندې به دې ته یو باندې چلې ګورای هغه چې کم اسن ا سامانونه وګڼه داګه دمل دا سلام ته خوړو داګه تر کاسو اذر تر زمیدارې تر سامان ارشي وو ته خوړو دا داګه داګه شان د جون چکم کوم آلاتونه غوته مو خوړو آلات د جون ولې د صفته لکه کمپیوټر او دا زونه وو ته خولی پاره وختې ته قیامت ته درځي کنه دا الله پیدا جوړی مکې دې چې چې دا ټول یو ته خوځړي او تاسو چې دا ورته په جن کې پکار راځي پستاني ولادت خو بد راځي کنه مدار چې وته خوځړي بیا عرض کو وړاندې د ولدي ملائکه وته فقال انبئوني بسوي خبر را ما ته بیا اسماء هؤلاء انه منو دې چې زونو سرا ان كنتم صادقين کې دا سريشتني او اي کردا سدي د دې طریقه ده نو ملائکه نه پويدان نو وره چې ايجز نو کاغنه پويږي نو دانوي چې څه پويږي موږ هوځو يم نه نه بیا خپل اجزي خلکه قالوا سبحانك لا علم لنا و ملائكه پاکد تعالى نشتر علم مونتا الا ما علم بنا مگر اغه علم چې تاخذ له مونتا الله چې تارته سخول مونږه پاري پويغو اګدله نه پويغو اجی بوئی ملائک غیبو پویږي پرانوې نه پویږي ام بيان داسیو تاسو په پویته چې الله وت او ام با ولغه دوه اخبارو لغې دوه تا کړو چې خبرې نور مخلوق تلوي معلومه الله انبي او ترولې ګره ملائک بزریاں کتاغه پویته لو سېوانه پویته او نن تاسو کنو پیرانو ملنګانو دغه رسول ني چې هغه بار جو اڅ په یو کلی نه چې په بلګړی کې د نړۍ د بلګړکې په واقعا ان الحکیم یعکنه دا په واه حکمتونو قال یا ادمو وی یا ادم السلام ته چې ادم ادم علی السلام تر دې استاد شوی غن الضی تسبقه خیا ام بهم خبر ور کدیلرا بیاسماءهم بنمونوردی سونو سره دی لا په نور دی کین نو خول د لوخو د ویل شو نور دی ول نه بوویږي په رضی با خلافت اپلی شی دنیا کی دشی کولی قطیو تاوایا نو اگو اترالیب نظر یہ پوری ہویا ملیکو تاریان شو سمرا لوی علمی دی سمرا لوی زیر حکی دا او خیار تو بیرے نو اگی حیران شوی من رچپل کل دے لائک دے دوزمون گو استاز دے فلما انبعاهم بی اسمائهم فسارکلا چا خبر ورگدی دا پنمونو لاغی سزنو سرا آلوی وی اللہ الم اقول لكم ما نويل تاست اني اعلم وايقن ان ظهويگم غايب السماوات والارض قطو سذنو د اسمان نو د زمکو زتاره چې سدا مخلوقنا پنا دي الله ما ته معلوم دی واعلم ما تبدون وما كنتم تختمون اجا ويگم باغو جتا زه خارکاوے او باغو جتاس پټ کول بس د بنده خدا خبري يخاروي يا پټ پڑګي تا ملائکه ته د زړه ستاسو د ژر په حالوم خبره ما کپټم بلګه ته زاد لیکه کارو سوای دا عوام خبره ما د سینو خداغه څخه تر کلی عام خبره خلا چې ستاسو د په خبرو چپټه ساته اپکارو ټول باندې د په یم خبره ما وای زکلل ملائکه تسجدو یاکه چویو موږ حکم وکملای کوتا سرج جناتل وملائه ور ردی ذکرګلو ا جنات وسرال سجدہ کے عاجزیو کے لیے آدم علیہ السلام دا سجدہ زیدہ دا دا اگر وہ کہ دا سجدہ نہ وا استعمالی زیدہ نہ و لغوی وا عاجزیہ تویل شی السلام مکھ عاجز ہود رہ گیا سرخ کر تاکہ رو دے بھئی تو چتا صدا او منے اچان دے او منے ا دے نم مشردیو دا معنی ہے عاجزیو کے یا السلام علیه سلام او سجده اللعه توا خوب احتر داره چه نه بس دانده که عجزی و سرخ تکولو ورده امت که اجازت نشتا نبیه علیه سلام ویچه که ما چا تا اجازت کولی رما بخوز دویلو چه تخطل خونتا سرخ تکوا سجده کوا و نشت اجازت رشاگرد با مستاز تا سر نخ تکی خوا یاو کشر با مشر تا سر نخ تکی بس توپری و تلخلالوی خبره ده انا با یو زن دې ود جنور ور وای هغه لمن په پهونه پریوځه دا ټول رسمونه راځنه د شریک طریقې اپانه اكو یو خلکو له چا سره جوازه کنه مو د سر نکړه دګه نیو د تولاله دا ادب جو طریقه دا تجدو الا ابلیس سجدا وزله ټوله ملائکه مگر ابلیس نه ابلیس انکار وک ابلیس دې نه کنه دې په اوس کار شغان ادا انکار څنګه به د تاسو زده دا کوم وکاله منل کافرین او دې له کافرانو او سکارش دا د په کې غنجیو وته دوی د ډېر مخ ابلیس هم په جند دې ووسته قران کې دې ته راځي اراده دشمني به وکړي دا له لوري د مقام چې الله دې سوفکم نصرت اوکل نو ستاو د سبق دایره نن ټوله پارم چې ورته د عالم نه مزان بچو اوس دغه کوشش کوي چې موږ د قران نواړي دمان سن نواړي د زکات نواړي څنګه خلک موږ ستيو زکات نه ورکي 20 دوسه تاوان لېږه را دی یا داوی خو بیان مسلمانانوږي توبه کړو د الله په غره جهاد کړو چې ځان کار کړو د زکات نه له ځمغه دمنګا تاسو په مقابلې جوړي خزه د سره ابلیس سره وقتلنا يا ادم او موږ ادم عليه السلام اوسيګ انتا و زوجو کل جنتا ابی بستاپ دی دا بستا دادا قشالی زیده باغونه دی پاکیی نهرونه دی افکولی کورن دی نزو سیگه پاکی و کلا منها او خرائد دی ندوالا رغدا پراخا حیث شئتو ما شمزه چستاشو خخشی لوی ملک او گرگی پاکی بیغمه او کینی او خراج شوئی مزیده دی ایسپا بندی نشتا و لا تقرده هذی شجره منس دی که دیوانتا ابلیس امخو دې لوڅوشکي نو یو امتحان پکې دی چې دویونه دا غوړمنځ دی کوي او څنګه رضوي شې قطعونا من الظالمين <سؤال> والشابت اسود نقصان منذلکنا من الظالمين دا معنی دی من الظارين فضل زان لبا zarar کنو ظلم په معنا د کمی زره زان لبا کمی او نقصانو کینو رضوي شې پانه خبره مو باندې شیطان چې چاته وسوسه کوي دوی زان لکمی کوي وره شیو سرے پشتر اوی سرے قبع انده نکاو کی نو او سی اولاد بولو ملاور کی گناہون نبو ام بچ شی تک دکنه سمرا خول جوند بجوڑ شی او چه شیطان زناب انده علم سی نو جزناو کی نو یاب رجم شی او بدنام شی گناہنگار شی سمرا جوند زان لکم را کم کو سمرا برخیزان لکم او خراب اکرا یا چه کسد و محنت کوئی نلادو له خپل روزه ورکی او چغلاو کی نلاسبه دکاشي زغان له خپل نقصانونه کو قران او دوی نه چمکه دا شیطان بهتا دا زه تر څه دي بهتان نقصان کی او خرابي به ته دا پتا باندې سود نکیږي ها هغه واقعا الله تعالی علم دی چه تر کمر لاند لملاستو خودو و دي کیو زبر په شکل کې سره راغی اغه چې کمر را پریوزي نو دزر رامنډه را اخلاص چې دی وړانده دغه څنګه لري ډیره ګټه ولکوه چې ته یوسه برګي ډیر نیکی نه سره ډورا کوه هغه یې شعل شیطان ما را سره وکړه شیطان ندی به د اسبرک ب جامه کې راضی چې مشر له بهر نه نه جوړ او پاتکي بهوالي او ګل بوثری انتاب بوثری ترې به تو لريږي تصفیه وکره کنه مطلب دا نه وی چې کني په انسانانو کې او نه هم کنه شیطانې و دې بتا په خوب کې برازنه کله په دې جامه کې او چې کله ځان بیا به دا جامه دا به راځي او خپل اخیری صورت نه کې دغه مختلف رنگونه دي ندی به تا نقصانې الله ما شیطان او پای اول دا دیواله شیطان په سبب د دیوونه سره ان ها تا خیال کوي هم سبب یې په سبب د دیوونه سره اخرجه ما په سره به ست دیواله یې سبب وګرځیدو مما کان فیه داغینا چودی را و تا وکړه چتاو سدا چې و نه ښه ما چتاو ست پرادو کې نه یاده مله جوړ شي او یا ما شپه پته شي په د جنبه قرآنو کې نه اړ یو چې نه دنه عموما نشویو مې ځانې چې جنبه قرآن هغه د بلو وډه یاده چلوکو یاده قسمه وکړو قرآن دا ویلي چې قسمه قسم کړم ا دغه د سره کړی چې دیو نه او درې ما خبره قرآن دا ویلی و چې هیڅ سو دغه قسمه وکړو سو دا هیڅ نه وَقُلْنَا هبِطُوا اوه مانگا كُشِهِ بَعُدَكُم لِبَعُدِنَ عَدُوُوا بعض الساسون هاتفارد بعض دشمنان دي وَلَكُم فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اصطاو دفارد بزمكك زيد قراري دي مُسْتَقَر وي زيد قراري دي ومتا يون الاحين او سكراتر سوخته پورين دحين رو قطن لگي نن سبا جا چا درجون پتشتشت بسورو اخجان دي ما فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَقَلَّبَ آدَمُ وَآدَمُ سَلَامٌ ربنا, رَّبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ سورۃ الأعراف کے برائے ذکڑوہا آغا خبر ہے کمزور ہے کہ بہار شبندے نمولیدو تڈلانون صلوتے نمبرنمو نہیں چلتے تاتا وسلکو اور دفتے فلمہ ماسکا تا کمزور ہے قرآن ندعوه او فصحیح حدیث او نشتا چکل دعا جانه ازدکر فتاب عليه مهربانی وقل الله فتبان بیم ارحانی پیوک ایرش اغطا مافیوشوا رجنن داغد اولادنا گناوشی او دا اللہنا مافیو غواری واجزیو کنو اللہ بینا مافیو یقنن چا اللہ بینا مافیو انہو هو التواب الرحیم یقنن اللہ توبا قبل ان کے رحم والا بیم خام خاد بندنا گناوشی قدم با قدم پیلای چې داري چې دې توبه وباسه الله بابا رحم وکړي کله چې ماجو ته اوسه نو یو قوالدارې چې داونه د وړاندې فردا لازم شو چې دې په دنیا توکرہ کوځيږي دې په دنیا ته راګیا وړې زه هارو فری او نه آسان پینې شي اجا وخت دې سوچې چې هو داماس چلو الله زه زړه توبه وباسه خو په اخلاص توبه وباسه کله روټې دې چې دې خو به د ګنا نه شي وضا وضا دا هغه ورو دا خپل کار کوي نه دنه زه راځم راځم هغه نه ختمي کېنه نو دی الله ماف کو کلاګونه اثر دا وجه د دې بوز دنیا ته راځو زیه یو معنا ده دغه لازمی خبره وا چې کله دی پیدا کونه سی ویلو خلیفہ دې بصی خلیفہ حکم دی کې فل ارضه پزمکه کې نو هغه خبره خپل نه پات کا شو مافيو شو چې د خلافت نه دا پزمکه کینو ازم کا یو نو دل به خامخارا کوسو ولن بیتو منها جميعا ویمون گا کرشے لدے دین ټول قولی وح خلافت کیره لوی وارا ټول به دنیا کې وخت تیریو خلیفہ به کرشے ټول تاسو یا ولات چې پیدا کیږي اره ابلیس ونا سرون زی لا سر کو دی بند دلته چې دی را کو دی وته پایما یا انکم من یودان پس کې چراغ د اوسه زما او پیغمبر ناقا جا جدابی داریو برا خدایا زمان هدایت هدایتا زمان دا کتاب او زمان دا پیغمبر فلا خوفن علیهم نبا یرائی فدیبن هم یحزنون انا با غم جنیگی یرائ او غنب بی بلکل نی خوف راتنون کی وقتی او حزن پا ترشوی وقت پسی دوالا بنی نبا راتنون کی وقتی خفا کیگی یرائی او نبا پا ترشوی ومر بسی خفای تاکا گورا یا صلیله بیمار ده اخلاق سره دا یری شرع سره دا بیماری زیات شيو ته تا خراب نشيو امن نشي یری چلا کنا شامنده ترلی پرچه کله امرش بیا حق کاینی او غمی او فزنی لدانه ته وی شنه پراتلیم کی وخت کیرشتا انده جتی رواکام والذین غفروا آیهان ذک پریوک وکذذو بیاتن اته زیدو کو زمنا یاتنو هدایت او نہ من کر اولایک اصحاب النار دا خلق اور والدی هم فیا خالدون دی باپا دی ورکی شوي تخفیف ورس اخر که ذکرکو دی زی پوری دا باپ ذکرش سلور نعمتونا دلائل فداعوبان دی صداقت دا کتاب آنعمتونا چھ نوی پیدا مکلے ارسم دل دنیا که در کلل مشرم دل عزت ورکو او وطمی مافیو کلن نو دا عام خیتاب نرس تو خاص خیتاب کی بن اسرائیل و سرم څتاهغه سمشه کنه تاسو غو الهامه کوه نسبته کیږي او استاد نډیرومیت کیږي چې جرده پیغمبر خبرو ما نه زه کتاو غیر وخت انتظار کړی دي چېری پیغمبر بارازي یادنی اسرایل اذکور دی اولاد یعقوب علیہ السلام یاتکه د اسرایل خپل معنی عبد الله الله باندي ندی کیوتداوي چې تاسو سمشه د الله باند او د عبادت کو تاسو هله دغه عبادت نه کوي او دا اخر پیغمبر نه منه عوامر به ځکه کوي او نواری او خلاصہ د تولر کو داړه چې درې حاضرې دي استرا پدین پدین باندې پیسې نه اخلي او طریق عمل چې عمل مې پرې ده دولت تاسو د خپل عمل نه کوي او استعانت خلنان اندا دواړه ګوره او امر دي ذکرو یو یاد کینې نام دي الله دې انهم د کوم نعمت زمان پتاسو باندی و اوفو بعهدی اپرکی وعد زمان اوفو بعهدی کم براب کمزو وعد استاسو زمان وعد دا پرکی توحید منیو ما شلنکم وعدا بستر دی پیغمبر بارکی رپاو ایمان روڑی زبار دن رزاشم و جنت تبا بوزم و ایا فرحبون اخاق زمانو یریگئی اذکرو یو امر اوفو جم فرحبون مانو یریگئی وآمنوا سلورم ايمان وړې به ما زلته دا کتابو چې نازل کړي دي ما مصدق للما معكم رشتنی کون کې اموافق ام د دا کتابو جتا وسره وي ولا تکونو اول نهي هم کې یتا سو اول کافرین بی اول کافران پدی باندي تثبت بتاو سټ کې وره کتا سو خلق مو جوړو سدې یې نه مننه زموږه کار دي جدال ایمان دی پويې ولا تشروا جننه او ما اخلد اياتي ثمن قليلا پای اذن زمان باندې قیمت لگه اډیر خیر دی, نا دی پا قرآن لگا دا من مطلب دی یار چورې پقران باندې وانه خلې ها غډیریو کې لګي پقران ودلیک پدیوي چې دنیا اډیر خطیره او لګه چې پقران چې اثرو کړه کنه دنیا د انسان سمراسته پک دی په دغه بیا په جده بالکل نه و ایا فتقون اخاز زمان نفسو یریگای دا اللہ یره جبکی نو پا <camun> <camun> قرآن بقیمت ناخلی نو پا ختمو نو روجی پا ختمو نو دا درشتیمی پا سورتو او چو ملی <coughs> پا سواب رسی ختمو که نو وارسو لپا کار کش با ختم کی و ملی پا سواب بخی دیاواتا کئی نو نور خلق راقون دولو قرآن سپاره وشلو، بشور ساق ویلو بیاروستو، با دیگ چپو لو وخوالد دا خوص سنة تاريقه دا خوص انگو نانگارو اللی دی بزر وی، ایر ویلو قرآن ونوی نو سب الزیخونوی قرآن نو نو قرآن ونوی نوی قوش تاريقه ونوی نوی نوی نوی روانی وی اواز رای پی وکلا تاريقه تاريقه تاريقه پی روان وجارا کلا نوزاندو لی کنان د دوا یو ټکه مته ډاکټر خولي په طریقه به استعمالې نو ښاغه یو ډېر د تاسوولې دا ښاغه لري د بوتل په دارو راوړل او ټول په یو ځای اوسکی اا د پېپسي او د دارو بوتل غټ ا دې په ځان راوړل په یو ځای په ګډه نو څه چا چلي نه ولګل په افریقی کله په طریقه نو هغه د ډاکټر د دوا څنګهو هدایتونو بغیر نه استعمالې اپه ګلو باندې ایکسپایره ډېر غوري چې هر وخت مشهودی یو کنه هغه او د قران دواې ته داسې په غرم ابي استعمال کړه نو خانات بدې کې نور څه نه چې ته د قران به دې د دې کې نه ته پاتې شي ماخلې پایا دونه قیمت نه خاص زمانہ وي ریګه ولا تل بیت الحق بالباطل مگر ور و حق په باطل سره واتاکتمل حقا ام بتاوه ها کو وان تم تعلمون حق, حق ای ای بخلقو. بخلقو او باطل مغر وڑا وا په 1800 خوېږي چها کا څه خبري لته سره پريز څنګه دګار وڑیا کې په خلکو نو په خلکو استیبار وله چاري به په ان شي کنه دا او بدعت مغر وڑا وا چې ته خلکو ته یې چولې یو شي دې کدا دې کدا سره په کول نه کول له كله په اګد و تاقم الحق امو آم پټوې حق داون دا غلا د لاندې چموږټو وانتم د عالمون ادا سه پويګه تحریف مکه د الاده کتاب او کتمانه حق مکه د تاریخ خبرې دي مقام کې اشتراپ دین جنه تحریف چقران یا بل کتاب د بدل کو او په سريپوازسته کتمانه حق حق مو پټاوا چاغه دې پټ کو او دائم تر کې عمل به ذکر چامل م پره دا ازه خبره کې لګیا یو عمل نک واقعم الصلاه تا پابند کېدمو دا الهی اچي چګور ته بدن باندې پیسې غواړی کې که نو دا یو استاد بدن سره مني چې دي خراب نشي چې دي غوړ ځالي او ښه ته ته قرائت کې مکه وکړه واقعم الصلاه مازه ته درېګه چې دانو ورته دا کوشي مازه ته درېګه چې بدن د ستړي شي چې بدن دا محبت جوړو نو زه ہاں <تصفيق> صد بجا ختم شي چې بلکه مرتبه دمره اوچتواله راغله با بان دا باندې کېو دمانځه پهاتو زکات او دا کېو زکات مان سره مینه مژاته ورکه زکات دا محبت دلونوسی او کنا دا محبت بلکه پادځو خراب بږي ساعت زکات زکات ور کوي کبه چې عمل کو یقینا دنیا سره به دغه محبت نه چې دین ته قربان کی دا الهلاج ده را چې سٹا منزل ملي درو پدی به علاج شي ورکه او مہر راکی عین اروکو کاه سره درو کو کوونکو مون سکه سره مون سکونکو جن سره مون سکا يهود دوي مون سکو څو مون سکه یاره روکو پکې نشتا تا جنون بګا ور سره کو پکې نه وا اسیزدا پکې نه وا اګه نو قران وی ورکه او مہر عین دا زه کو مسکایته څنګه نور مسکول کی مون بلاده کېغه ته په خپله طریقه مونږ کې چې تاویره ته کوم مسکومه څنګه مسکه لوځه نیت دیو تاړه نو اول کړي برائکت دلو را روان ولا و درې د نیت ته نیت څنګه هغه د ځنه شروع کړو نیت می کېړي دی د اخلاط نیت نو کوي دی د اخلاط اولګي هغه ګردان کې پر او بیا چې ګم دی رالې را را نو پروانه کې دلته وګول لواله کله برغوري او په دې پګړې باندې با سیل د ورځې ته خو راځه چې دا هم نه دی او راځه تاسو شوي چې اسي سلامي شوي ورو کو دی دا ته ونه بیا قومه تنه شوي ولانی شې خو چې څنګه باندې تنده کوی زه کبوی کو نه راینه شي لړای نه کوم چې قوت مملي بره کېږي نو په سويطری کې سره مونږ دا سر کاچا بل جنور خلق موږ سکینه ته موږ شان غواکنه ندی مولا امام بسيږه څنګه موږ دکې څوړی امام د لولاری ادي ور اصله شي پګاتا پګاتا به روزان الله علامه درا بزرا ځه ها سره روان شید دا اجرونه شی باندې اکبر پکې موي نبه پټه نه پخاره الله نو خلک جوړي څو دابا بلی مان شاته بولارنه تاسو که کوم امامت لګل روانه او وښتا چا به نورو نه مخ کې نو درې امام څه بولاله زه د کور د امامدي خولې شي دا که ما لازم بره امام څه ولاره چې امام موږ تا و درولې او هغه پسې نیات کوي هغه پسې بیا تا کنه ولې هغه نه مخ کېږي نبي عليه السلام ویلو استا سو یا تانی اما يخسل ذي ير ف قبل ایماني چې امام نه مخ څه ورجتي ندي یری جنا چلا تا د در درځه سره د خر فر جوړ کې رایند کې ولا یو لري د حضرت علی ګوناره خلکو د یادګانې لري ارزیدا حالې امامان باندې بروانې کیږي چې د جنازه موقعي خلک لري او ځې بل ځای ناشې ناشنا جمعې ډکی نو ستا وخت خو ژوند د گزارې کې یي بس نه خبري په چې څه سم الله علیه وال محمد صلی الله تعالی دراز ارش ولی ګور تلوارې عادتې چې ځان مخکې رسولي امام مخکې شوګو مقدمی مخکې شو دا دونه د ډو باګې غونښت ته مانزه کی نماز کا سره د نماز کوونکو نه مز هغه قبول لچ دل الله د پیغمبر په طریقه باندې ستاره طبيت مون سنوي یو ټریننګ داس سنښت چا د خپل طبيتو کی طالب هغه لا سمې په سمې چدا ش شاده خواشه نه ښشه او په چې پر ش هغه پر ش دا خبري بل تکي आवाज مو صاحب خپل سمې هر رنگ و درې یو پیغمبر بارا بل یا ما جرا صلی دا گریوان د خاریا سارتور ساری یا دا تماز تا سوچ کوگا دمر لوی عبادت او استه پڑھ کې دا ریس کا او نه شنه دبل لسره نټو ته راول قرآن بنا ستې بوله سره نټو ته بزان به کی وینو مان تا ګوېتري کی تیر استه ربتا اگر منا بقانو الله سره دوکه کې خیال کې اوس تا پردوب آگرام کو دی خواست که تو پردیتو پیمونس که اوورو دا دا حال د نو دا دا قدر نشته دا عبادت پڑکی اتا امرونا الناس بلبر خایا حکم گویتاسو خلقو دا پنی که سرا و تنسون انفسکم او یرویخ پلزانونا خخ پلزان دی پریخی او پلتوئ وانتم تطلون الکتاب او حال داری جتاسو لولے کتاب قرآن لولے بالکتاب اگو وقتی خو احل کتاب او څه قران نه جنم نو ته قران لولې لولې او لا حديثو کتابونه لولې ا موږ د سینا کو نه د دل په سې ترې کان په او بل دا خبره چې تر کې عمل لري د ر کې خبره کې عمل پینې ور وي وایا او را منې ما خلک وای جو سوي را کوي چې سكين عمل کوي نو کو نه قران لولې څه ته خلقته دی کې خبره کې نه مطلب دا شو چو عايزه به خپل واغز باندې عمل کوي دا نه جپاتق د واز او نصيحت نه کوي یعنی ته به چاته جن خدا نه عمل په کاوه او هر کله یو نه فل دانو نه او هلر جنونه تاسو کتاب دا چارو چې ځکه نبی له سلام جهنم کې ډېر زار په خپل بیره خلې او بوې د ډډو دې دتلې او جهنميان په تنګو وی دا چېرې پر ځای له بیانګلو د خیرات کولو را را کول پر ځای له خزه باندې چلګلال کول نو خوشاله صحیح اچار اوري هغه وځم موږ لال کته نو بګانې راکی خو چې دا ما تاسو مثلي کوله معنا نه مونږ له دا خو ځخلو کته نه جاي ما دغه باندې کې کنه اول اداقلون بعضم رسوج نه کوي علاج کي واستعينوا بالصبر والصلاه ان دا دعاوې په صبر او په مانځو سره بهتري نه عبادت صبر و موز نبیلی حال دو اذا فضا اهو امرن بادر ایلسولا اذا حضب اهو امرن فضا ایلسولا چه سکار بو تراغی پریشانی بو نظر بمانزور تقدری دو ان انتی بو مسلمان پریشان دشنا موز جوٹی ورکی سن را التک کر روانده صبر کوایقه انداد غواه بصبر و بمانزور سرها استعانت بصبر و بموز. وَنَأْلَكَ بِيْرَةٌ وَيَقِينًا دَاقَ مَخَاجِرَ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مَغَرَبِ يَرِيدُونَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ حَرِزَنَ ذِكْرُهُ بِقَارِينَ كَأَسَر الْمُؤْمِنُونَ بِبَابِ كَيْلاَ غَيْرَ مَتْلَبِ سِي يَقِين أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ يَكِنُدِ مُلَاقَاتُ كَوْنِ كِ رَبِّ سَرَا وَأَنَّهُمْ ا اوامر یا یونس او سلور نواهی او خلاص مختفر دا جتا سو تحریب مکه او دا شانتی کتمان دا حکم مکه او ترک عمل مکه و چې خبره کوي عمل پہ نه کوي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعنت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین خاص خطاب شروع شو بني اسرائیل اصرا تاول خطاب کے اتو او امیر او صلور نواهی دا ویټول خلاصدا 14 بدین پیسې ماخله تحریب مکه وي دریم خاط نه پټاوي او دریم عمل مطریزه چې سره په وینا کوي عمل نه کوي به حکم دې کړکړو ادریو بهترین و سره چې تعانته صبر او صنات وز دې زنه چکم یاد ذکر کئ تاریک ذکر دې د اته نعمتونو نعمت ذکر کئ قدال باز سرا و ائ و ائ چې سوچو ته کی توجه ته کی ډېر قیمتي ان اامه جیازه بلخوا جزل بل خدای احسانو نعمتو پدی باندې نہ چلد هغه استخدارو کې پخپل سره کې انصر احساس پیدا کې داول نه خطاب دوباره ذکر کوي هغه الفاظ او بیا تحریف ذکر کوي hebat ذکر کوي قیامت دې لپاره چې توجه راشي هغه الفاظ ذکر کوي کې نه چاول خطاب کوي یا بنی اسرائيل اذکورو اے اولاد دے عقب علی قلامیات کے نعمتی اللتی انعمت علیکم نعمتن زمان حغا احسانات زمان حغا چھ ما پورا کردی پتا سبان لے داگئی تفصیل بہتا کئی چھ کم کم اے نعماتو دیدے گا تا حکم او کے ذکر مطلب سی لانتی پہوش مارے چھ پلان لینے ہمتر آمان نکلو آؤ ربلني ان اگر ہمیں نکلو نہ نہ لاہی یادون یلی بتاثرت چر اللہ ادا فکم با نیو کے دغه ده شکریا د ګول و انی تفضلتکم علی العالمین غرق او یقینا ما ورت لیتاز بمخلوقات د خپل وخه بنی اسرائیل د یعقوب الاسلام نارواخلا ا پرایا سلام pore يَهوب زياد بيغمبران بودي کراغلو خلور هزار پوري ا بل دي غورو په دي وجه نو سيين ذکر کي چې مادل کي توحيد باندې کي لکو چې څومره په دي کي ر توحيد طاباني وا نو دومره دي غورو په ټولو خلکو بماج علفيهم من الانبياء وهذا خاصه اللهن وناذكر غيرهم ارتبوي د دې وجه ورګړو چې په دې کې انبيياء پیدا کړو أنا لیکلو او دا رضیله پاره خاص خبره و د بل چا پاره دا نه او وکړه چې د آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله وکړه د خلافو کو نو بس شوري شور شون هغه غورواله بلکل ختم شو هغه د دا امت وراره اږي او چټک په مرطابا کې لگا چې هغه په دې جوړ څو مضبوط ایمان یې لري نو خپل وخت کې او به وځي چې الله دې دین پاداند اږي دې نه پرهود نه ایزات راځي له تم خاتم شوم ام بیا دوم غره شي او ګتاو څو بزاین کې دا څه پاترا وستل وتقو یوما اوړیږي داغ ورزن دا ا ده hebat دا دروازه نه لا تجزين نفس عن نفس شيئا چې پیدا به ورنکیه یو نفس بل نفس نه شيئا لا تجزي دغه باندې کې یو نفس دبل نفس نه شيئا ذره واجبو او hebat او يلا يوني کنهفته نیک عمل دی مرتبه دیواله دی نو هغه دبل ګناګار نفس نه اجازه نشي دغه کوله نصاره <تصفی> او چې کوم له هغه کې دا مقرن پاګيره دک علي دی موږ ایسایله سلام کفاره ګرځولې دا هغه زموند ټولونهونه د پاره کفاره شولې موږ دا چيو مقرن ورب کیچنا هیڅ یو نفس د بل نفس پیدا نشي راتلې چې دا غنه آزاد ده کوي ولاه رتبا لمینا او قبول بن کلیشي د دې ناسنا کنانگار نفس بل سو کراولی پا سفارش کننا قبلی گی کنیک عمل نفس سفارش کی جو عمل اخلاص کنی شکولے ہوئی اسنی سفارش اللہ کم زکر کردیا پا قبل زیر دل تا کیا گا سفارش لکر کی چاگئی تا قحریوی لیش اسو کنی پس پزور بے والا سفارش شکی اما جبر بے کی نبشی قبلو لے دیدنا سفارش ولا یقخذ منہا عدلون اواب نوز پیشی دیدنا مالی پیدیا مال دولت رشوت جدی د بچلی شي دا بچونه واسطه شي والا هم یو سارون انا بلی امداد وکلی شي دنیا کې زیاسړې گیر شي په جیل کې په کېس کې ندا څلو خبري چې بده باندې هغه بچيږي ظاهر چې انسان وګوري کنه یا یو نفس ولګي ندا راته زېبان زده نه وردانکي چې زړه شوم ا دې بیمار یادان چې درون سفارش وللو کی نو طالب بچی درم مال ورکی او مال باندې بچی سلورم خلق را جمع کی لخر جوړ کی خپل کې عملو کی بزربان اخلاص کی